Elbuztok! Nagy örömmel jövök ide mindig, már másodjára. És, szóval, és megint hozom a, a Váci Golgot a gyülekezet szeretetteljes üdvözletét. E, nagyon szeretünk titeket, örülök, hogy itt lehetek. Na lapozatok, jönnek a Józsefé könyvéhez, innen szeretnénk folytatni, ahol múlt héten abban maradt. A József 6, az ahol a 22-es verse, ahol folytatjuk. Imádkozunk, és akkor Isten igébe tekintünk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a nagy kegyelmet, hogy ma itt lehetünk, és ahogy itt legyünk, Uram, tudhatjuk, hogy Te előtted kegyelmet találunk, Uram, Te szeretsz minket, és Te gyönyörködsz bennünk. Köszönjük, hogy Isten fiainak neveztethetünk. Köszönjük, hogy bár elveszettek voltunk ma, itt lehetünk, Uram, és várhatjuk a Te visszajöveteledet reménységgel. Köszönjük, Uram, hogy ma már nem vagyunk e fiai, a haragfiai az elveszettek, uram, hanem megmenekültünk, uram, és Isten gyermekei vagyunk, a kiválasztott nemzetség, királyi papság, megszentelt nép. Én kérlek, uram, hogy szólj hozzánk, áld meg minket, uram, árazránkat ránk a te jóságodat újra, ahogy megnyitjuk az igédet, és beletekintünk, hogy olvassuk a te szavaidat, kérlek, hogy formáld át a szívünket, formáld át az életünket, ma is nagy szükségünk van rád. És szeretnénk, uram, úgy élni, Uram, hogy az életünk dicséjítsen téged. Köszönöm, hogy nagyon jó volt együtt énekelni, elmondani neked, hogy mennyire fontos, vagy nekünk. Megállni előtted is rád nézni, Uram. Hát, hogy a szemünk rajtad maradjon. Egész héten. Jézus. A Te nevedbe kérjük ezt. Amen. Nos, Józsui 6. Egy olyan történetről volt szó múlt héten, ami Izrael egy nagy dicsőséges pillanata. Egy nagy győzelem, amikor Jerikó falai leomlottak Izrael kiáltására. Egy nagy győzelem, egy nagy siker, de a mostani részben látunk egy váltást. Ez a győzelem nagyon gyorsan egy kudarcba fog torkollani. Egy nagy győzelemből egy vereségbe mennek. És azt gondolom, hogy ahogy ez megtörtént izrael ezt megélhetjük mi is, hogy egy győzelem időből átlépünk egy kudarcba, vagy egy vereségbe. Mind megértünk már kudarcokat az életben. Jól leleplezni azt, hogy mi lehet ennek az oka, hogy mi vezet esetleg a kudarcokhoz, és hogyan éljük meg a kudarcokat Istennel. Mert ez a történet erről tanít minket. Olvasom nektek a 20. verstől, még a 6. fejezetből. Ekkor kiártozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városban, mindenki egyenes előre, és elfoglalták a várost. kardérehányták kiirtottak mindent, ami városban volt férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt juhott és szamaradt. Elfoglalta Izrael Jerikót. Ez egy kettős fallal megerősített nagyváros volt, de amikor, ahogy Isten mondta előre, amikor kiáltani fognak, a falak leomlanak. És bámulatos győzelem volt. Izrael egy pillanatra azt hihette, hogy ha ők így kiáltanak, ennek ilyen ereje van, nem tudom, próbáltad ő -e már, hogy vajon falak omlanak-e a te hangodra, hát nem túl nyerő taktika. De mégis ez volt, ahogy Isten nyert. Isten harcba küldte az ő seregeit, és ahogy kiáltottak, erre vártak a menyei seregek. Amikor a régészek dolgoztak ezen a vidéken, megtalálták Jerikót, és megtalálták ezeket a leomlott falakat. 1400 évesre datálták pont ebből az időből, és úgy tűnt, hogy egyszerre, mint egy szerűen ezek leomlottak. Több méter magasan hamu és borította ezt a részt. Tehát ma már a régészet is igaza, hogy ez pontosan így történt. Amikor Izrael, Mielőtt Izrael bevonult volna, és ezt a győzelmet aratták volna, Isten négy figyelmeztetést mondott nekik. Egy picit visszanézünk arra, amit múltkor vettetek, kell az a mai Témához is. A 17. verstől, átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az úré az, az mindenestől. Csak a parázna ráhár maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rászál rátok száll szál az átok, el ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntétek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg réz és az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kerüljenek. Négy figyelmeztetés. Amikor ez a város, város falai leomlanak, akkor mit tegyenek? Az első az volt, hogy az egész város isteni. Lesznek még csatáik az ígéret földjén, és nem volt hasonló parancs Istentől, csak itt. Azok az arany és ezüst és résztárgyak, vastárgyak, amit elfoglalnak, nem tarthattak meg abból semmit. Hanem az az Istené, az a kincstárba ment, az Úrnak a, a kincstárába. És gondolkod az ember, hogy vajon miért volt ez így. Ez, egy, ez a győzelem Jerikónál, ez egy minta. Sok csata követi ezt. Ez volt az egyetlen, ahol így mentek csapat körbe, és kiáltoztak. A többit nem így vívták. De ez a győzelem egy minta volt, amikor Isten megmutatta, hogy ő harcol az oldalukon. Ez volt az első város, amit elfoglaltak. Ez volt Kánaán első termése. Minden kincs Istené ment. Istenhez ment. Én azt gondolom, hogy ez egy jó lecke nekünk, hogy Isten mindig megérdemli a mi legjavunkat. Isteni mindig az időnkből, az energiánkból, az életünkből a legjobb. Ő méltó rá. Az, aki nekünk adta a legjavát, az méltó arra, hogy mi is a legjobbunkat adjuk neki. És azt mondta nekik, hogy ne is nyúljatok a kincsekhez. Ez egy logikus dolog, hogyha nem veheted el valamit, akkor inkább ne is nyúlj hozzá. Látjuk majd, hogy ez nem sikerül egyeseknek, de ez egy jó lecke nekünk, hogy amihez nem akarunk közel kerülni, amit nem akarunk hozzányúlni, az ne is kerüljünk közel, ne nyúljunk hozzá. A másik dolog, amit mondott Isten nekik, hogy hozzátok ki ráhábot. Ugye ő volt az az asszony, aki egy paráznanő volt, és befogadta a kémeket, és ő bízott Istenben. Erről a zsidók levelet ez bizonságot, a zsidó 31 ennek a nőnek, ennek az asszonynak hite volt Istenben. Bekerül a hit nagy csarnokába, a, a zsidók 11-be, és ő megmenekül. Ő az egyetlen és a családja, aki megmenekül. Amikor befogadta a kémeket, gondoljátok el, hogy ő kockára tette a saját életét, kockára tette a családja életét, azért, mert tudta, hogy Isten le fogja győzni ezt a várost. Ő nem Jézusba hitt, meg abban, hogy majd meghal a kereszten és lehetem, akkor ez, ez benne így nem állt össze. De abba bízott, hogy amit Isten mond, azt megtartja. És ahogy Ábrahám is a hite által fogadta el Isten igaznak, Ráhábot is. És gondoljátok el, milyen különleges az, hogy, hogy az egész családjára hatással tudott lenni. Az ő hite megmentette a családját. Ne becsülj le azt, ahogy te bízol Istenben, lehet, hogy te vagy az egyetlen hívő az otthonodban. A te hited hat a családodra. És Isten munkálkodik ezen keresztül. De mennyire nagy a kontraszt, hogy egy egész városból csak egy család menekült meg. De ráhább hitt az Istennek. A harmadik dolog, amit látunk itt, az azt mondja, hogy el kellett pusztítaniuk a város lakóit. Hát ez elég durvának tűnik, nem? Bemennek és kasszavolnak mindenkit, és senkit nem hagyhattak életben. Hogy az ember nem ismeri Istent, és ezzel a történettel kezdve a Biblia olvasását, Szerintem, hogy fel van adva a lecké, hogy folytassa tovább az olvasást. Ez kemény, nem? Ez kemény. De tudnunk kell azt, hogy Isten több mint 400 évet várt, mielőtt küldte volna a saját népét az ígéret fölgyen. 400 éven keresztül várt, míg Izrael Egyiptomban volt, hogy a kánáni népek megtérjenek. És elérték azt a pontot, amikor már nem volt visszaút. Olyan mélyre mentek a bűnben és az istentelenségben, hogy már nem volt visszafordulás. És Isten ezért mondta azt, hogy írtsatok ki mindenkit, nehogy titeket fertőzöm meg az, ahogy, él, ahogy ők élnek. Én azt gondolom, hogy ma a bűnnel nem lehet játszadoznunk. A bűnnel nem szabad ö, ö, úgy bánni, mintha a kontroll gyakorolná egy Mert ha egy kis területre beengedjük az életünkbe, az növekszik és nem fog azon a törletem megmaradni, mondván, hogy ezt én uralmam alatt tartom. Ha én beengedem az életembe, az az, az, az egész életemre hatással lesz. És Isten távol akarta tartani őket ezektől a népektől. Azt mondta egyszer valaki, és milyen igaza volt, hogy hála Istennek, az Úr nem köt békét a bűnnel a mi életünkben. Ő nem tűri azt meg, mert mi az ővé vagyunk. A negyedik dolog, amit Isten kért tőlük, hogy égessék fel a várost. És Mindegyik ilyen utasítás, ilyen átokkal megerősített dolog volt, hogy tegyétek meg, különben átok szárátok. Nem Isten átkozza meg őket, csak valami, valamit a távol akarta tartani őket. És itt kapcsolódunk bele a mostani történetbe. Ö, olvasom nektek a 22. verstől. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsui. Menjetek be annak a parázna nőnek a házába, hozzá tepp őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét. Kihozták egész nemzetségét és elhelyezték őket, Izrael táborán kívül. A város pedig minden fölperzselték, csak az ezüstöt és az aranyat meg a réz és vastárgyakat tették az úrházának a kincstárába. De a parázna ráháborodt apja háza népét és mindenét életben hagyta Józsué. Letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akik Jerikó, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Abban az időben mondta ezt az esküdt Józsué. Átkozott legyen az úr előtt az az ember, aki hozzá fog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót, első rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa fel a kapuit. Az Úr olyan volt, és elterjedt a az egész országban. Ugye ez egy figyelmeztetés volt, hogy Ráhábot hozzátok ki. Amikor leomlott Jerikónak a fala, akkor, akkor Ráháb és családjának a része megmenekült. Ezt úgy képzeljétek el, az igen mondja, hogy Ráháb háza a vár falhoz kapcsolódott. Az egész fal ledőlt, és egy szakasz, ahol Ráháb lakott, az maradt. Állva. Most így elképzelem, hogy Ráhábék ezt, hogy élték meg, hogy dőlnek a kövek, potyognak le, és ők minden dől össze, ők meg állnak. Nem néha ilyen a keresztény élet, hogy, hogy körülöttünk dől össze minden, és valahogy Isten kegyelme tart. Ráhábot megmentette Isten, mert hitt neki. És utána kihozzák Józsué parancsára, mielőtt fölgyújtanák a várost, és Ráháb egy nagyon különleges helyet kap Izraelben. Bekerül abba a vérvonalba, amit a messiás vérvonala. A Máté evangéliumát fölcsapod, az első fejezetben olvassuk a Máté Jézus vérvonalát, és ott találjuk Ráhám nevét. Ő, kiírtam, csak most nem találom a jegyzetemben, hogy... Öm, igen, megvan. Ő, egy, ő lett Szalmón felesége, az ő gyermekük lett Boáz, és Boáz ugye tudjuk, hogy Dávidnak az ők nagyapja. Tehát nem sokkal később az ő leszármazottjuk lett Dávid király. Azért nem semmi, nem? Az Isten kegyelme, hogy egy nő, egy kánaánita, akinek neked van a többi többivel együtt. Ő ott van Jézus vérvonalában. Milyen nagy Istennek a kegyelme. No, így érkezünk Ájhoz. Na, álljon meg a menet, mert itt valami, valami változni fog a menetben. Ö, bocsánat, a szóviszom. Itt egy leckét fog tanulni Izrael, ami szerintem nekünk is lecke, mert néha a vereség könnyen fordult bukássá. Ö, Isten, mielőtt bementek a szövetség földjére, az ígéret földjére, szövetséget kötött Izrael el És azt mondta nekik, hogy én veletek leszek, én leszek a ti istenetek, ti az én népem. De Ákán, akivel majd itt találkozunk, ő védkezni fog, ő elvesz azok közül a kincsek közül, ami Jerikóban volt, ellenszegül Isten szavának, és beszennyezi magát, beszennyezi Izraelt, és amikor, amikor Józsui parancsára elmennek a következő városhoz, ott nem győznek, hanem vereséget szembennek. Érdekes látni az, hogy egy ember védke milyen következményekkel jár. Erről a Róma 5-ben olvasunk, Hogyha akarsz, akkor lapozod. oda, Róma 5.12, ott Pál azt írja, hogy egyetlen ember vétke által jött be a halál a világba, és ezáltal mindannyian meghalunk, minden emberre átterjedt ez. Amikor megszületik egy ember ma a világba, akkor úgy születik meg, hogy el van választva Istentől. Bűnös emberként születik, bármaga még nem is vétkezett. Aztán mi is elkövetjük a magunk bűneit. De minden ember abban a pillanatban, hogy megszületik, nincs élő kapcsolata Jézus Krisztussal, nincs kapcsolata Istennel, mert ádám védkezett. De utána pár azt mondja, hogy viszont egy emberen keresztül, egy ember halálán keresztül minnyáján igazságot nyernek. És így lettünk mi is igazak Isten előtt. Egy ember bűne milyen következményekkel járt, és egy ember igaz élete milyen következményekkel járt, ezt látjuk ott. És itt is erre kapunk egy példát. Amikor elindult Józsui, hogy vezesse Izraelt, Isten ígéretet tett neki. Azt mondta neki az egy, egy Józsui, tehát józsui egyötben, senki sem állhat ellened egész életedben, veled leszek. Ezek beleíghettek józsui a szívébe, ezek a szavak. Sikerrel jársz minden utadon, és boldogulsz. Előzi előletek Istenetek az ellenséget. Fú, hát ezek, ezek mit szeretnék ilyen ígéreteket hallani. És amikor átkeltek a Jordánon, és Jerikónál győztek, József mondta, Uram, igen, te megtartottad amit mondtál. Aztán pár nappal később már, Uram, Uram, mi történt? Lehetséges a vereség az ígéret földjén? Igen. József, József lejön a élményről élményről Jerikóval, fú, micsoda, kaland. És belesétál egy kudarcba. Érdekes sokszor a kudarcnak a siker, nagyon közel laknak egymáshoz. És így meg fogunk tanulni egy leckét ebből, ami Izrael bukását okozta, az ne okozza a mi bukásunkat. Hibát követtek el, mert elvettek abból a zsákmányból, amit Istennek kellett tartogatni. Fölolvassom nektek a történetet, jó, és akkor utána részletesen megnézzük. hetedik 7. fejezet. De Izrael, fia, de Izrael fiai hibát követtek el a város kiírtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Kármi fia Zabudunokája Zeradunokája elvett a kinhandot dolgokból. Ezért föllángolt az úr haragja Izrael ellen. Józsui ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ájba mely Bétáven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik, menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek ályban. Amikor visszatértek Józsuihoz, azt mondták neki, ne vonuljon föl az egész nép, csak két vagy három ezer ember vonuljon föl, azok is megverik ályt. Ne fárazzod oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből mindegy ezren de megfutakodtak áj emberei elől. Megöltek közülük áj emberei mindegy 36 embert, üldözték őket a kaputól, egészen sebáriig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvatta a népszíve, és olyanná lett, mint a víz. Öh. Nagyon érdekes ez a történet, mert öh, jól rámutat arra, hogy egy öh, embernek a védke, milyen következményekkel jár? Erre látunk példát máshol is az igében. Emlékeztek, amikor Dávid megszámláltatta Izrál népét, akkor utána utána járvány, <coughs> járvány pusztított Izraelben, és 70 ezer ember halt meg. Vagy Jónás, amikor elfutott Isten és beült egy hajóba, akkor a nagy viharban majdnem az egész hajó elsügyed. Nem csak az ő életére hatott az ő bűne, hanem hanem másokéra is. Vagy a korintusiaknak írja ugyanezt, pár hogy Hát beszennyezitek az Úrnak a templomát. Ez, ez nem csak a ti életeteket érinti a bűn, hanem másokét is, akik Isten házába tartoznak. Mi a hiba oka? Ugye ezzel kezdődött ez a fejezet, hogy de Izrael, hibát, Izrael fiai hibát követtek el. Az első hiba az, ami nincs itt. Ami a Józsui máskor a napjait kezdte, hogy korán kelt. Figyeld meg, józsui az ez újra-újra visszajön, hogy korán kelt és kereste az Istent. Itt nincs ilyen. Fölkelt korán, és imádkozott, és kereste Istent, hogy mi legyen aznap a terv. És a csaták előtt mindig elkérte Isten tervét. Jerikónál is ez történt, és ezután is ez fog. Itt nem. Nem kérte el. Viszont kiküldött kémeket. Ez már Mózesnek sem ment olyan jól ez a dolog. Neki se fog annyira jól menni. Mert a kémek visszajöttek, és mondták, hogy... Pff, hát ez piskóta. Hát Jerikót lecsaptuk. Ez... Ha nem mozgassd az egész hadinépet, küldj ki két-három ezer embert. Ma itt maradunk teázni, mi majd majd és, és nem ez fog történni. Egy kicsi elbizakodtak nem, itt Jerikó után, hogy hát, mi ez nekünk. És valóban, állj, semmi nem volt Jerikóhoz képest. Egy kettős fal a város, állj meg egy, egy falu ahhoz képest. Hát mi ez nekünk, legyőzünk. Csak elfelejtették, hogy állj, vagy Jerikónál Isten győzött nekik, és neki kell most is. Azt gondolták, hogy két-három ezer ember majd győz, és vereséget szenvedtek. Meghad 36 ember, 36 férfi. Mondhatnánk, hát az nem olyan sok. De ha belegondolsz 36 férfi, 36 apa, 36 férj, akik nem tértek vissza a csatából, vereséget szenvedtek. És azt írja itt az ige, hogy szinte megolvadt az népnek a szíve Isten előtt. Annyira elkeseredtek. A hívő élet az ö, nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy hogyan indul. Amikor megtértünk, a megtérésünk első pár napunk hívőként, az ilyen, nem tudom, hogy visszaemlékszel, ilyen eufólikus, hogy oh, uram, mi repülünk mint aki szerelmes, és minden mindenért imádkozunk, mindent megkérdezünk Istentől. Függünk az Úrtól, hogy az új életük elkezdődött, és mint egy újszülött kisba, oh, mindenre rácsodálkozunk, ezt a dalt se is lesz, és mindegy megáll minket, úgy, közel vagyunk az Úrhoz. De elkövethetjük azt a hibát, hogy egy idő után így, így leszokunk erről a függésről, hogy pár év után már tudjuk, hogy melyik jön, tudjuk, hogy lesz egy dicsőjétő dal, utána valaki hosszasan beszél, és már kicsit csak hazamegyünk meg ezt a bibliai részt is hallottuk már, igen, már tanították, tudom, miről szól, összetülöm foglalni öt pontban, és így, itt elfogy a szívünkből az a függés. És kicsit abba az állapotba kerülünk, mint itt Izrael, hogy Á, megoldom én ezt Isten nélkül is. A keresztény életben nem juthatunk arra a pontra, hogy ezt megoldjuk Isten nélkül is, mert ez Istenről szól. Ha őt kihagyjuk, akkor hogy, hogy éljük a keresztény életünket? Ez egy kapcsolatról szól, egy függésről szól. A keresztény életben nem függetlenedünk Istentől, hanem jobban függünk tőle. És amikor megtörténik ez a veresség, hatodik vers, Józsui pedig megszaggatta a ruháját, arccal a földre borult az úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Hát Józsui romokban van. Korábban azt olvassuk, hogy amikor Jerikónál győztek, akkor megolvat Jerikó népének, vagy a kánaáni népeknek a szíve. Annyira féltek. Most itt Izrael szívéről mondja ezt, hogy megolvat Isten előtt. Megszagadja Józsui a ruháját és leborul. Ezért összetörik Isten előtt. Nem sokkal előtte olvassuk, hogy milyen nagyját tette Józsuét Isten a népszemében. Most meg ott fekszik összetörten Isten előtt. Gondolom megkérdőrjelzed dolgokat. Ő nem tudja azt, hogy Ákám mit csinált ezt. Ne felejtsd el! Ő csak azt tudja, hogy elmentek egy csatába és visszajöttek verességgel. És nem érted, uram, te nem azt ígérted, hogy mindig győzni fogunk? Nem arról volt szó, hogy előttünk jársz és kiűzöd a népeket? Uram, te már nem vagy hozzám hűséges? Elhagyod el minket? Nem tudom, hogy néha kérdeztél -e már ilyeneket. <gül> <gül> Gondolom ezek így átfutnak Józsué fején, és nézd meg a hetedik versről belelátunk az ő gondolataiba. Miközben ezt mondta Józsué, jaj, uram, uram, miért is hoztad dát ezt a népet a Jordánon, ha most az Emória kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Figyeled, hogy nem is feltétlen, nem tudja, hogy mi történt, csak így feltételez, hogy uram, most miért vagyunk egyáltalán itt? Inkább maradtunk volna ott. Ez így valahogy tendencia volt Izrael. <gül> Inkább, hogy maradtunk volna Egyiptomban, nem jó csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túlmaradunk. Ó, uram! Mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghalják ezt a kánoániknak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiírták a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Nem irigylem Józsuét ezen a ponton, mint a vezetőt. De ez egy tipikus látásmód, amit látunk tőle hogy euh, így Isten hibáztatja. Uram, minek hoztál minket egyáltalán ide? Miért hoztad át a népedet? Miért kellett egyáltalán harcolnunk? Van egy olyan fajta mód arra, hogy elkerüljünk minden vereséget, hogyha nem bocsátkozunk csatákba. Hogyha valaki nem akar hiddvel járni, az sosem fog küzdeni azzal, hogy <gül> nincs elég hite, vagy akik, hogy nem meri megtenni. Egyszerűen nem, nem jár hiddvel, nem tesz új dolgokat, nem követi Isten szavát. De tudod, hogy ezt a fajta életet hívják vereségnek? Ha valaki nem hídben jár. Ha annyira félsz a vereségtől, hogy elkerülsz minden csatát, akkor kerülsz vereségbe. De ha valaki hídben jár és követi az úrszavár, el fog követni hibákat, el fog bukni, kudarcokat fog vallani. Az a kisebbi probléma. Miért hoztál át ide bennünket? Minden vereség egyébként próbára teszi a szívünket. Ez is egy ilyen pont. És azt mondja Józsué Istennek, hogy mit teszel akkor a te nagy nevedért. Ez egy jó kérdés egyébként. Mert itt Isten hírneve forog kockán. Tizedik verset, így olvassuk. Az úr ezt felelte Józsuénak, Kelj föl! Miért testél arcra? Védkezett Izrael, áthágták a szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból. Loptak is, és titokban a holmi közé tették. Ezért nem, megállni, ezért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségei előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem tűztetjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Kejfő, föl, meg a népet, és ezt mond: Szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, kiírtani való van nálad Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiírtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjelölt az Úr, járuljanak ide a családok, abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Aki aztán kiírtadónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert áthágta az Úr szövetségét és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsui leborul Isten előtt, és te meg azt mondja, hogy Józsui, kellj Józsui, imádkozik, és azt nem Józsui, most nem az imádságnak van itt az ideje. Kiirtandó van Izraelben, most újra és újra ez a szó ismétlődik. És Izrael vétkezett. Isten ezt mondja, Izrael vétkezett. Álljon meg a menet. Hát csak egy ember vétkezett. Nem Izrael vétkezett, Ákám vétkezett. És mégis Isten azt mondja, hogy Izraelben vétek van. Amikor egy kereszteny ember vétkezik, bűnt követel, ez kihatással van az ő életére. De sokkal nagyobb hatással van, mint gondolná. Az ige azt mondja, hogy mi egy test vagyunk Krisztusban. Ugyanannak a testnek különböző tagjai. Hogyha valaki védkezik, az az egész testre hatással van. Itt Ákán védkezett, beszenyezte magát, és egész Izrael bűn alá vonta Istennel. Nagyon erőteljes dolog a bűn, és nem jó lejátszani. Én nem tudom, hogy aznap éjjel Ákán hogyan aludt, mert ugye azt mondta is, hogy másnap reggel találkozunk. Csak itt kijelöl az Úr, az nemzetség, család. Csak nem tudom Ákán hogyan aludt, biztos nem túl jól. De milyen érdekes, hogy volt még egy éjszaka. Isten azt mondta Józsefnek, hogy majd, majd holnap reggel. Isten mindig ad időt a megtérésre. Isten ad lehetőséget a megtérésre. Emlékeztek, hogy Saul is hasonló bűt követett el, amikor legyőzte Amálékot, és ahelyett, hogy végrehajtotta volna Isten szavát, hogy kiítsa mindent, megtartotta a kövérjét, hogy majd Istennek áldozza. Sámúr azt mondta, hogy többet ért volna sajol, ha engedelmeskedsz Istennek, ha megtartod, amit mond. Ákán elvett azok közül a dolgok közül valamit, amit nem szabadott volna. Ha belegondoltok, nem kellett volna sokat várnia, csak egy pár napot. És akkor ájnál, amikor győznek, akkor kaphatott volna a kincsből. De ő nem várt hanem elvett abból a kincsből, amit Istennek kellett volna adni. Jézus mondta azt, hogy keresétek először az Istenek országát, és azon felül minden más megadatik nektek. Nem is tudom elmondani, hányszor okozza az ember baját, az én bajomat, a türelmetlenségem. Aztán nem tudok válni Istenre. És csak előre szaladok, egy olyan dolgot ragadok meg, amit Isten nem akar nekem adni, mert ő csak később, valahol máshol, akarja ugyanazt nekem adni, sokkal nagyobb áldásként. A türelmetlenség az sokszor bajba kever minket. Ákán elvett egy sinári köntöst, majd később látjuk egy, egy arany eszközt, és ezüstöt. Csak gondoljátok el, hogy milyen ostoba dolog volt ezt csinálnia. A bűn az ostobává tesz. Most elvett egy sineári köntöst, az hol fogja hordani? Tehát fölveszi... Ákáneszt, ezt így sétál benne, és én hogy te, te Álcán, nem, nem, Jerikóba láttunk, kérlek, honnan van neked ez? Ja, karácsonyra kaptam, mit mond, érted? Honnan szerezte? Te nem is tudja hordani, milyen ostoba dolog a nem? mennyire vakká tud tenni minket. Józsué korán reggel fölkelt, most jól csinálja. Sorakoztatta Izrael törzsét és a sorsvetés Júda törzsére esett. Erre mondják azt, hogy szorul a úrok Ákán. Aztán felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerach nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakozott Zerach nemzetségéből a férfiak a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Akkor az ő családjának a férfiai sorakoztatta fel a sorsvetés Júda törzséből Ákánt, Kamri fiát, Zabdi unokáját, Zerach unokáját jelölte ki. Érdekes ez a fajta lépcsőzés, szűkítés. Ákán bármikor kiléphetett volna, hogy én voltam, de nem. Ákán csöndben várt, és leszűkült a kör rá. Ekkor ezt mondta Józsui Ákánnak. Fiam, hagyd dicsőséget az úrnak, Izraelistenének. Tény bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el semmit előlem. Ákán így szólt józsui Bizony védkeztem az Úr Izraelisten ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sinári köntöst, 200 sékel ezüstöt és 50 sékel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket, ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is alattuk. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan ott volt mind mindaz a sátorban, és az ezüst is alatta volt. Kiosztak a sátorból, odavitték Józsuinak, és Izrael kioszták a sátorból, oda tették és Izrael fiaihoz, és is oda tették az úr színe elé. Nagyon érdekes dolog, hogy Isten igéje egy beszámol arról, hogy hogyan bukott el Józsui, uh, Ákám. Uh, valószínűleg valahogy egyedül maradt Jerikóban, amikor a többiek nem figyeltek, akkor is elvette ezt, és uh, itt elmondja nekünk, hogy hogyan jutott el arra a tetre. Hogy elvegye ezt a, a tiltott dolgot. Azt mondja, hogy ö, megláttam, a zsákmány között megkívántam és elvettem. Négy lépcsőfok, ami a bukáshoz vezetett, megláttam, zsákmánynak tekintettem, megkívántam és elvettem. Na az első, hogy megláttam. Hát mit mondjunk ak Meglátta, meglátta, hát nem tette semmit, hát meglátta, meglátta. Én azt gondolom, ez nem úgy történt, hogy így meglátta, és utána ment tovább, hanem valószínűleg visszafordult. Meglátta, és <gül> <gül> És általában így szoktunk mi is bajba kerülni, amikor így visszanézünk. Meglátunk valamit, ahova nem kéne néznünk, és a szemünk így visszanéz. Különösen férfiak tudjuk, hogy erre nagyon kell vigyázunk. <gül> Valahol oda nézzünk, és mondhatni, hogy hát nem vagyok vak, vagy, hát látom, de, de amikor már így. azt már nem, nem sorolhatjuk ebbe a kategóriába. Itt kerülünk sokszor bajra. Amikor engedjük a szemünket legelni. A példabeszédek négyben azt olvassuk, egy férfi írja ezt, Salamon. Én szövetséget kötöttem a szememmel, hogy nem nézek sem jobbra, sem balra. Nem forgatom a nyakam, nézem, mi az, amit láthatom. Nézek előre. Nem nézek olyan szűzekre, amiket Isten nem nekem szám. Írja ott példa veszélyekében. Szövetséget kötök a szememmel. Jézus mondta azt, hogy tarts tisztán a szemed, az egész testet tiszta lesz. Hát Ákán engedte a saját szemét legálni. és azt mondja itt erről a sinári köntösről, az ezüstről, az aranyról, hogy hát Megláttam, és a tekintettem. Mit hívunk zsákmánynak, Amit meg kell szerezni. Már, ő már így gondolkodott, hogy ez zsákmány. elveszem. Ez nem zsákmány volt, ez az úr tárába való, ez az úré volt. Amikor Isten arra azt mondja valamiről, hogy bűn, azt ne fogalmazd át szórakozásnak, érdekességnek, vagy csak egy legújabb filmnek, vagy mindenki ezt nézi, hanem ha valamire Isten azt mondja, hogy bűn, az bűn. És attól távol kell tartanunk magunkat. Azt mondja az Ézsaiás hogy jaj, azoknak, akik azt mondják a jóról, hogy rossz. Vagy a rosszról az, hogy jó. A sötétségről az, hogy világosság, a világosságról az, hogy sötétség. A keserről édes, vagy az édesről az, hogy keserű. Ákán meglátta, zsákmánynak tekintette, és megkívánta. Azt mondja János az ő levelében, hogy mindenki a saját kívánságától esre esik. Kísértésbe és a kísértés megfogamba bűncsül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Én azt vettem észre, hogy nagyon sokszor, amikor már a kísértés helyén vagyok, akkor már nincs a ségem, Akkor egyszerűen bedarál a kísértés, mert nem vagyok elég erős. Sokkal korábban kell a védvonalaimat felhúzni. amikor... Szeretném bizonyos bűntől távol tartani magam, akkor már a szememmel kell szövetséget kötni. Hogy ne jussak el oda, hogy zsákmánynak tekintem, és utána a kísértésbe sem, Mert a kísértés után azért, hogy elveszem. És védkezem Isten ellen. Ahogy itt Ákán is tette, elvette, és valamilyen módon azt gondolt, hogy hát, majd megúszom. Hogy senki nem látott. De Isten nem lehet átverni. Lehet, hogy nem látták a vezetők, nem látta Józsui, de Isten látta, Isten mindig látja. Nem maradhat rejtve a bűnünk. Az mindig a felszínre jön. Azt mondja a zsidók levelő, hogy nincsen olyan teremtmény, ami rejtve volna mi Istenünk elő. Tehát mindenki mezítelen áll oda elé. Hogyha vannak véteg, az, van vétek az életünkben, és ott engedjük horgonyozni a szívünkben, akkor elrejthetjük ezt a testvéreink elől. Isten nem fogja a mi vitkünket felfedni valaki másnak. De Isten látja. És nem helyes, hogy én rejtegetem, mintha nem lenne ott. Azt mondta Pál erről, hogy a bűn olyan, mint a kovász, ami egy kicsi kovász bekerül a tésztába, az egész tésztát megkeleszti. Lehet, hogy itt ül valaki, aki védkezik, és az egész gyülekezet, az egész ö, ö, Isten népe érzi ennek a hatását. Ahogy akkor is így történt. A bűn vereséget okozott nekik. És hála Istennek, hogy a bűn vereséget okoz, mert a bűn... Isten nem áldja meg a bűnös életet. Nem áldja meg sikerrel azt, hogyha valaki vétkezik. Mennyire örülhetünk ennek? Gondold el. Nem tudunk sikeresen vétkezni. Mert Isten ezt nem engedi meg. Ő azt akarja, hogy tisztán járjunk. Hogy szentségbe járjunk. Engedelmességbe járjunk. Itt Józsui azt mondja ákának, fiam, dicsőjtsd is Isten, mondd el, hogy mi történt. És Ákán elmondja, és azt mondja, hogy vétkeztem. Ezt mindig könnyű azután mondani, ha valaki már lebukott. Ez a világszerinti szomorúság, amit mondom, hogy, hogy hát jó, hát elkaptatok, védkeztem, nagyon sajnálom, nem így akartam. De mennyire más az, amikor Isten lelke okozza ezt a megszomorodást. És nem azért valljuk meg, hogy védkeztünk, mert lebuktunk, hanem egyszerűen Isten megszomorít belül. Ah, nem védkeztem. És ez a megtérő ember mindig kegyelmet talál. És ezt a családot Ákánnal együtt megkövezik. Józsui pedig fogta Ákánt, Zera a fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és lányait, ökreit és szamarait, még az állatokat is. Mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsui, szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megköveszte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így köveszték meg őket. Aztán nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor szűnt, megszűnt az úr izzóharagja. Ezért nevezik azt a helyet Ákorvölgyének völgyének, mint a mai napig. Ítélet volt ezután. A bűnnek volt következménye, mint mindig van. És Ákánt és a családját megkövezik, még az állatokat is. Ez, ez, szintén ott vagyunk, hogy hú, ez nagyon komoly. Itt voltak nők, gyerekek, és Ákán tette miatt az egész családja. Így járt. Észreveszük azt az igében, hogy amikor egy új korszak kezdődött, akkor a bűnnel való elszámolás mindig sokkal radikálisabb volt. Ez történt, amikor elkezdődött a Szent Sátorban a szolgálat, és ketten bejöttek idegen tűzel áldozni, és abban a pillanatban Isten halálosulította őket. Emlékeztek, ez történt, amikor elindult a gyülekezet, és anániás és Szafira próbáltak egy kis csalást belevenni a dologba, egy ilyen képmutatást, és Isten elbánta azzal a bűnnel nagyon radikálisan. Ma nem látjuk azt, hogy valaki egy csalás éri dzzzz, villám sújtaná le az égből. Ez nem folytatódott akkor sem. De itt, ezen a ponton el kellett bánniuk Ákámmal. Mert egy hosszú út állt előttük, hogy meghudítják az ígéret földjét. És ezt tisztaságban kellett tenniük. Istennel járva. Az alapelv Ugyanez számunkra. Hogyha én bűnt engedek horgonyozni az életemben, akkor vereséget fogok szenvedni az élet kihívásaiban. Ez kudarchoz fog vezetni. Amikor valamiben sikert aratok, akkor nagyon könnyen levehetem a szemem Istánról, és azt gondolom, hogy na majd én, majd én megoldom. És ez sokszor kudarcokat okoz. Emlékeztek, józsi, hogy indult el erre a hadjáratra? Isten azt mondta neki, hogy légy erős és bátor. Ne tedd le ezt a könyvet egy napra sem, ne térjöl tőle se jobbra se balra. Maradj meg ennél, és akkor mindenhová a lába teszed, a tiéd lesz, győzelmet fogsz aratni. Valaki egyszer azt mondta a Bibliáról, hogy ez a könyv távol tud tartani a bűntől. A bűn távol tud tartani ettől a könyvtől. Amikor mi megmaradunk Isten igényében, ez újra és újra átmossa az életünket, kimossa az életünkből a bűnt. A példabeszédek könyve mondja azt, hogy még az igaz ember is hétszer bukik el, de mindennyiszor föl kell. Én tudom, hogy ti is megéltek kudarcokat, megélitek azt, hogy a kísértés elbuktat. Minden egyes ember ezt megéli. De az az ember, aki Isten követi, újra föláll. Az egy János 1 János 1,9 mondja azt, hogy Isten hűséges és igaz, amikor mi megvalljuk a bűneinket. Ő megbocsájt és megtisztít minden gonosságtól. Hogyha mi vétkezünk, akkor nem kell megvárnunk, hogy lebukjunk, szégyent valljunk, hanem odaállatunk Isten elé. És gondold el, hogy milyen súlya van ennek az ígéretnek, amikor mi megvalljuk a bűneinket Isten előtt. Ő megbocsájt, és megtisztít minden gonosságtól. Ebbe belefér minden. Nem kell, hogy megmaradjunk bűnben, nem kell, hogy megmaradjunk vereségben. Sőt, azt mondja ott a János levele, Onnan, ahol ezt idéztem, még a második fejezetben szeretnék egy részt olvasni nektek. Azt mondja János, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne védkezzetek. Ha pedig védkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért ez az ákorvölgy Izrael fejében azonosult Ákánnal, és egy nagy kőhalom álltott, ami öröki emlékeztette őket, mondja Józsi, hogy ott mai napig is. Igen, ez, ez volt a vereség helye, Ákán, és miatta szenvedtünk vereséget. Képzeld el, hogy szól erről egy profécia, hozsiás könyvében, Felolvasom nektek, Hózsiás 2. Ezért most én csábítom őt, Izraelről van szó, elvezetem a pusztába, és a szívére beszélek. Azután adom vissza a szőlőjét, és az ákorvölgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felelnek nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött egy földjéről. Az ákorvölgy a vereség helye. Isten ezt, azt mondja, a reménység kapujává teszem. Ez csak Istennel lehetséges. Hogy a mi bukásunkból Isten egy, egy reménység kapuját nyit. Hogyha elbuktat a kísértés. Hogyha védkeztél, akkor nem kell magadat ostorozni miatta, vezekelned miatta, hanem elég odaállod Isten elé. És azt mondani őszinte szívvel, hogy védkeztem Uram. Bocsáss meg és tisztíts meg. És ezt megtehetjük, mert van egy közbenjáró Isten és ember között, az igaz Jézus Krisztus. Az ő vére megtisztít minket minden gonoszságtól. Azt mondja az igaz, hogy minden reggel megújul ez a kegyelem. Ha kell, minden nap odaállatok Isten elé. Nem arra tanít, hogy védkezzem, hanem arra tanít, hogy mindig megtisztítva odaállatok Isten elé. Ne járjunk a bűn szokásában. Ez nem csak a mi életünket ter le, hanem hatással van a körülöttünk lévő emberekre. Mennyivel erőteljesebb példa Ráhávé, aki hitt Istennek, és rajta keresztül az egész családja megmenekült. Ez mennyire erőteljes? Kérj erőt Istentől. Hogyha kell a kísértésekkel szemben és lehet, hogy te is úgy vagy hogy mindig is újra és újra elbukom ezen a helyen, Ha javaslok egy, ö, valamit, hogy ne is kerülj abba a helyzetbe, akkor azt a helyzetet kerüld el. Hogyha mindig csukott ajtó mögött vagy egy szobában és ott, ott valamit védkezel, megnézel valamit, amit nem kéne, teszel valamit, amit nem kéne, vagy hogy mindig egy, egy, a szemed adott irányba fordul, akkor kerüld el azt, hogy egy olyan helyzetbe kerülj. És akkor maga a kísértést kerüld el. Isten győzelemre akarja vezetni az ő népét. Egy fontos leckét tanul Józsué, és legközelebb már nem követi el. Amikor csatába mennek, korán reggel fölkel és keresi az urat. Hadd legyen ez jó tanácsom nektek. Holnap reggelre, kelljetek korán, keresétek az urat. És lesznek olyan feleségek, amiken nem is fogtok találkozni. Mert Isten erőt ad. Menjél köszönjük neked ezt az igét, köszönjük neked, hogy Ugyanez egy vereség, Uram, de nem kudarccal ért véget. Köszönöm, hogy volt megtérés, volt helyreállás, és köszönöm, hogy már nem mi kerülünk ítélet alá a védkünkért, hanem Jézus, Te voltál ítélet alatt helyettünk. Hogy mondja a Te ígét, hogy Te bűnné lettél, hogy mi Isten igazsága lehessünk Te benned. A, aki soha nem védkezett, aki nem követett el bűnt, az lett bűnné, értünk. Köszönjük, hogy Te lettél a mi ítélethordozónk és hogy mi szabadon mehessünk, hogy megtisztulhassunk. Uram, imádkozom, hogy adj nekünk bölcs döntést, uram, hogy ha vannak helyzetek, amik újra, baj, újra és újra bajba sodorjanak, segíts megtenni minden óvintézkedést. Hogyha kell, elmondjuk egy tesónak, ha kell, kérjünk imát, hogy elszámoltathatók legyünk, hogy ne járjunk bűnben, hogy ne orgonyozzon valami vétek az életünkben. Uram, annyira izgalmas veled járni, és uram, tudjuk, hogy, hogy ö, sosem lesz a magunk igazságából az, hogy megállhatunk előtted. De mégis azt mondja pár, hogy éljetek méltón az elhívásokhoz. Köszönjük, uram, hogy, hogy kaptunk egy elhívást, hogy fiak lehetünk, hogy elfogadottak, megbocsátottak, kiválasztottak. Mi szeretnénk méltón járni ez az elhíváshoz. Mi nem városokat hódítunk a szosszoros értelmében, nem falakat döntünk le. De uram, mi is csatákat vívunk, mi is lelki harcban vagyunk. Nem test és vér ellen tusakodunk, hanem lelki hatalmasságok ellen. És, uram, mi vágyunk győzelembe járni. Uram, imádkozom a házasságokért itt a gyülekezetben, hogy kérlek álld meg azokat. férj és feleség tudjanak együtt imádkozni, igét olvasni, hogy erősek legyenek, uram. Imádkozom az ifjakért, az idősekért, kérlek, hogy hadd erősödjenek meg a Te igédben. Mert valóban a Te igéd, az távol tart minket a bűntől. És ha bekoszoljuk a lábunkat ezen a földön, akkor is, Uram, a Te az, ami megtisztít. Újra és újra. Köszönjük neked, Uram, hogy, hogy szeretsz minket, hogy mindig visszajöhetünk hozzád, hogy Te megbocsájtasz nekünk, hogy nem kell vereségben járnunk, hogyha el is bukunk, Uram, újra és újra felállhatunk. 7-szer, 77 -szer, uram, újra és újra. Erősíts meg a lábunkat, uram. Köszönjük, hogy ebbe a következő hétben velünk jössz. Ott vagy mellettünk, bennünk élsz. Erősíts meg minden jó cselekedetre, amit elkészítettél számunkra. Adj jó beszélgetéseket kollégákkal, tanárokkal, diákokkal, osztálytársakkal, uram, kérlek, nyis ajtót a bizonyságtételre. És köszönjük, hogy ott vagy velünk, és Te magad adod a szavakat a szánkba ekkor. Hadd terjedjen az evangélium, Ura. Hadd hallják sokan a Te öröm éredet. Uram, hadd nőjön túl, a Te igérnek a munkája ezeken a falakon, Uram. Jézus Kisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Isten áldjon titeket. Köszönjük. Ha nyilván van szükségetek, akkor <gülüyor> keresetek egy gyakorlatot. Leszünk, előadatok vagyok és győzelmesetek.